То це?» – один з них кивнув бік Шевеля. «Знайомий один. Нічого мужик, понту тільки багато. Де сьогодні, мужики, шабаш. Зустрічаємося ввечері, де завжди. Шевель стояв біля центрального входу і палив. «Ти що, зовсім поїхав?» – сходу почав Стас. «Не знаєш, де мене шукати?» «Вибач, Стас, але справа дійсно невідкладна. Не набридло тобі людей дурити?» На тишов попи записався, вирішив наставити мене на шлях істинний. Щось схоже на те. Ходімо оно, той затишний сквер, а то на осоні розтанеш, як морозово, там у затінку, я все поясню. За столом троє хлопців грали в карти. Гриміла музика, тому дзвінка в двері вони не почули. Вони вже тут? спитав шевель, заходячи до квартири. Сорок хвилин на тебе чекають, надиміли козли. Стас не палив сам і мав алергію на тютюновий дим Той хлопець пізніше прийде Без нього почнемо, тільки перекурю Стас скривився Гаразд, ходімо на кухню Врахуй, шефе, крапля нікотину вбиває коня Людина не кінь, Стасе Шевелю мостився біля прочиненого вікна і запалив Людина надійні Не погані? Розкажи про кожного потроху, щоб я знав, з ким розмовляю Стас зітхнув Спиною до дверей сидить Гога Прізвисько це чи ім'я, не знаю. Працює вантажником у овочевому, що навпроти воєнторгівського у Він дивакуватий трошки. Хворий? Шевель постукав себе пальцем по лобі. Та ні, тут інше. Казанок у нього, до речі, дай Боже, варить. Просто він мовчить. Постійно. Якщо за п'ятирічку одне слово скаже, вже свято. Всім би такі дивацтва. Притягувався? Два роки умовно. Давно, ще по малолітству, з пацанами підсилювач зі школи потягнули. Хм, добре наступний. Ліворуч від нього басмач. Він з пам'ятаєш, там колотнеча була? За ним давно карний розшук плаче. Стас витримав паузу. З ним слід обережніше, шефе, йому людину вколошкати, як два пальці обмакнути. Для нашої справи він знадобиться, Стаси. Я знаю, тому і привів його, але з такими хлопцями намагаюся спільних справ не мати. Не бійся, справу зробимо і в різні боки. Хто третій? Ігор Петруня. Його я знаю добре. Спеціаліст по шмотках. Не люблю фарцу, якщо чесно. Гнилуватий народець. Жодного разу не попадався, між іншим. Хлопець надійний, потім ти тачками займаєшся, він шматтям в кожного свій бізнес» за замнемо. Врешті-решт, це моя особиста справа. Як я до них ставлюся?» Він викинув недопалок у вікно і глипнув на годинник. Васьки нема чомусь?» «Добре, ходімо. В загальних рисах він свою задачу знає». Вони зайшли до кімнати. Стас негайно розчахнув балконні двері, крізь зуби клянучи того, хто винайшов тютюн. Трійця за столом влишила карти. Три пари очей – Очікувально дивилися на Шевеля. І той відчув, що зараз на нього дивляться, як на головного. Мовчки кивнув на галасливий магнітофон. Ігор Петруня підвівся, натиснув на клавішу «Стоп» і повернувся на своє місце. «Привіт, мужики!» – Шевель дозволив собі легеньку дружню посмішку. «Можете називати мене шефом або геною, якщо кому так більше вподоби. «А про вас мені вже Стас коротенько розповів». Він подав кожному руку, гога потиснув її коротко і міцно. Басмач просто ляснув по ній своєю смаглявою долоною. Петруня енергійно труснув. І знову тиша. Шевель майже фізично відчув, як його буравлять три пари очей. Дзвінок у двері увірвався в нервову тишу, і ефект від нього був як від раптового пострілу з-за рогу – Стас запитально глянув на Шевеля. «Відчини це Василь», – позволив той. Не минуло й півхвилини, як Стас повернувся до кімнати. «Щось незрозуміле, шефе? Я у вічку подивився. Там лягавий». Трійця перезернулася. В руці басмача миттю з'явився пістолет. Гога спокійно витяг з кишені ніж, перо, лезо. Голосно класнувши, вилетіло з руків'я. Петруня теж засунув руку до кишені, але виймати її не поспішав. «Все нормально, Стас, відчиняй, я все поясню». Шевель був спокійний. Коли до кімнати у супроводі Стаса війшов молодий сержант-даїшник у формі, Шевель пересвідчився, що не помилився у своїх прогнозах щодо реакції публіки. Всі, крім Гоги, підвелися. Петруня вже не ховав кастета, басмач люто засічав. су, лягава, йди сюди, йди!» Спокійно.